Benvinguts a peluts, el programa que dona veu als animals abandonats de la Societat Protectora d'Animals a Mataró de l'ESPAM. Si us agraden els gossos i els gats, aquest és el vostre programa. Comencem. Obrim el programa fent una crida urgent d'un gos que necessita una allar ràpidament. Si voleu saber més de la seva història, en dos minuts podreu fer-ho. Continuarem parlant de gats a carrer i també us explicarem una captura de gossos salvatges bastant increïble que s'ha fet en els equips de rescat de l'ESPAM. A l'espai veterinari parlarem de gats també, però en aquest cas d'una afecció que els felins provoquen a les persones. I tancarem el programa amb una iniciativa que aproparà els infants a les protectores. No us ho perdeu, comencem doncs. Doncs obrim el programa amb la secció de les adopcions, com cada setmana, per parlar amb la Ioli, que es troba en un dels refugis que gestiona l'SPAM en concret. Ara mateix no sabem en quin d'ells està, ella mateixa ens ho dirà. Ioli, uh, benvinguda. Hola. Andava a, Yoli... a tots. Hola, què tal? Andava Hola. a dir que, que es troba exactament al CAC. Potser està a Calpiler, potser està a Sant Boi, no sé on ets ara. No. Estic al caca, avui. Estàs al, al, de, al centre, ah, diguéssim, de, de la part alta de, de Mataró, de la muntanya, eh? Exacte, exacte, del carrer Galícia, sí. Molt el bé. de l'hospital. Molt bé, molt bé. I jo li jo penso que tens preparat un animal, un gosset, una gosseta, doncs, com cada setmana, que potser necessita, amb una certa urgència, ser adoptat. I, i res, som tots oïdes per veure què ens expliques. Vale, mira, a veure, en aquest cas... Volia parlar del tònic, que és un gos que realment no té gaire problema, perquè té un any i nou mesos, més o menys només, uh -huh. però el problema, per dir d'alguna manera, d'aquest gos és que va entrar aquí al refugi quan tenia uns sis mesos. Uh -huh. Llavors que volia fer un, bueno, una especial crida per la molta gent que agafa el cadellet, de vinga, el tinc al cas els primers mesos i després el dono, que és molt fàcil de col·locar. I realment no és així. O sigui, un gos de sis mesos, bueno, aquest gos ja porta més d'un any aquí vivim amb nosaltres, sí, va entrar de cadell, però no un cabell aquests de dos mesos, que és molt fàcil de... Bueno, fàcil, no, que és més fàcil de, bus... de... de trobar una d'una família. Sinó ja va ser un cadell amb cap de cadell, però amb, amb cols ja d'una miqueta més gran. Llavors és molt més difícil de trobar una llar. Mm. Tan Clar. difícil que realment això ja porta el gos farà quasi bé dos anys i tota la seva vida ha viscut aquí. Pobre, i aquests, aquests, uh... aquest creus que es deu deure el fet que no hagi sigut adoptat? té una característica diferent als altres? És més lleig, és no, més... No, no, no, realment, bueno, pobre, a No, no, clar, mal. és que jo li, a vegades, El malauradament, tico... la gent es fixa en això, no? Sí, sí. És un gos, és, és aquests gossos que no té res en particular. Sí, un gos mitjà, d'uns 20 quilos, marró amb el morro negre. O sigui, podria, el típic xutxa. Podria, podria ser la, el títol d'un llibre, no? El típic, el típic gos que no tenia res en particular. Pobret. Exacte, sí, sí. <laughs> molt bé, sí, molt bé. És, és el gos que, clar, tu, tu passes pel pati, en veus tant, i aquest és un gos que no, no destaca per per res. Clar, clar. que només destaca quan no el coneixes, perquè llavors jo trobes les particularitats que té cadascun, no? però si no és un gos que tot el veus i, i no, passes de llarg perquè no... Pobret, no té res. Pobret, pobret. I, i ens a qualsevol tipus de família, no? M'has comentat? Sí, o sigui, famílies mm. que li donin una miqueta de canya, perquè és un gos mogut, o sigui, és un gos molt jove, és un gos, això, mitjanet, no? És, és com un tipus... A veure, jo crec que es barreja de pastor o sigui, de, de de gos de, o sigui, de, de marinoa. A mm. gos delgada, mm. Són gos molt intel·ligents, són gos molt, molt actius, és però que... s'ha quedat una miqueta més petit. Clar, ara, ara, sí, estic, autèntic, ara estic no? pensant, Joli, oi el Tònic va ser un dels gossets que va justament desfilar ara fa unes setmanes a Mollet del Vallès? Exacte. Mm -hmm. Doncs era, era molt... Jo, jo el recordo, era, era molt bonic, era molt bonic, sí que és veritat doncs, que és un gos de, doncs, potser una barreja, una, que en parlem, un pataner, però... Però bé, era un gos molt, molt maco i semblava molt bo, també. A veure sí, si té sort. És molt bo, és mm -hmm. molt bo però l'has de conèixer. Un cop el coneixes, és quan dius, és, és un gos molt carinyor, és clar. molt efectuós, és un gos superintel·ligent. Mm. Però, clar, si passes per sobre del pati i veus un munt de gos... Clar. I ell només és un més. Clara clar. Sí, sí, sí. Bé, doncs ara, ara hem, hem intentat destacar-lo d'aquest munt de gossos, eh? hem extret d'aquest munt de gossos el tònic a veure si a posant-lo una mica en evidència algú a, vol adoptar-lo. T tan poeta, de bo. Que clar que sí, clar que sí. Doncs, Jordi, moltes gràcies i a veure si tenim sort i, -i l'adopten. Ara dono les dades de... perquè es fóssin en contacte amb vosaltres, d'acord? Vale, aquí ho espero. Sí. Molt bé. Adéu, Jordi. Vinga, merci. Adeu. Doncs això, per posar-se en contacte amb la protectora, la manera més ràpida és de potser mirar anar-lo a visitar directament i conèixer-lo, no? I potser això ho podeu fer doncs, a l'adreça de carrer Galícia sense número. Si teniu qualsevol dubte, el millor és anar a la pàgina web, que és www.protectora.org i allà trobareu eh, l'adreça dels, dels tres refugis, els telèfons i, i qualsevol dada que necessiteu més. Bé, nosaltres continuem amb peluts, Aquí acompanyats avui, com cada setmana, de la Sílvia Serra, la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró de l'Spam. Benvinguda, Sílvia. Hola, hola a tots. I també amb en Marcelo Cabrera, que ell és el cap sanitari de l'Spam, que ens acompanya per la secció veterinària, però que a vegades eh, podem gaudir de la seva companyia una miqueta abans. Hola, què tal, Marcelo? Com estàs? Hola, què tal? Muy bien. Doncs parlàvem del tònic, d'aquests aquest, gossos, Sílvia, que és veritat que a vegades quan una persona arriba a la Protectora per primera vegada... I ha, és veritat que hi ha gossos que bueno, estan allà, no és un Alaska malamute, no és un còquer, no és un gos molt blanc, ni és molt negra, ni és... No? Aquests gossos sí, no, doncs criden que... no criden l'atenció. No criden mm. l'atenció. Són normals. Són ah, normals. Uh, digues, digues. No, no fa gràcia que la Yoli té una capacitat de trobar-los-hi que, que això és bastant innat amb els, amb els cuidadors de protectores, no? Mhm. Mm que diu que s'assembla a un melinois, un pastobel, un melinois. Sí, perquè la gent s'imagini el gosset com és, doncs té els mateixos colors, però bé, bueno, és més, més petitó, més esquifidet, eh, i el que s'hi té és que és, és molt bo, no? Mm. I com tu dius, doncs és un com de tants i tants que tenim, doncs, que passen desapercebuts perquè tampoc Mm, bueno, són, són tirant a bulgars, no? Sí, són, sí. Són sí. la majoria de, de, de gos mestís, doncs, podria semblar se doncs, a, amb ell al, al, el... El tònic. tònic. El tònic. Anava a sí, no, el còmic, sí. altre, el, el còmic és un altre. El còmic és un altre, que clar, pobra... Sí. <laughs> I doncs... per contra, doncs entren gossos que realment dius, poden ser mastissos, però uau, són oh. bonics. O sigui, allò que dius, ostres, quina, quina planta que tenen, eh? No sé si de setmana passada o l'altra, vam parlar del Nietzsche, per exemple, que és un gos que té un ull de cada color. Sí. Clar. Que són són post... mastissos doncs, que potser en els humans ens agrada més, però bueno, sempre hi ha aquella persona doncs, que s'enamora d'algun gos en concret. No? I per què han de tenir alguna cosa tan especial? A vegades el bonic és, és, és ser... Digue, és, és aquesta característica de, del gos típic i tòpic, no? això a vegades és, és bonic. No? Jo tinc un gos pataner, També, i yo, què? Jo crec que cal dar-li temps de poder incorporar el perro en la família perquè jo crec que ningú ve més guapo a que a su propio perro entonces una vez que sí. lo conoces y y lo, lo aprendes a interpretar lo que quiere decir, ya, ya creo que ya ja cambia la visión. Clar. Y ya tengo una perra fea, pobre, está media pelada, y, pero para mí es preciosa. Igual que, es teva, que, teva. Sí, sí, sí igual que cada uno ver a su hijo como el más guapo, ¿no? Cuando es tuyo, es lo más guapo el, fea, eh? y lo que hay. És el Sí, però Marcelo, quan estan a dins de, de la, del centre yeah. d'acollida en són tants i tants sí, i tants sí. i tants que sempre hi ha alguns que despunten més clar. que sí, sí, d'altres, sí. no? Clar. I, i aquests són els que queden més arraconats. Clar, avui hem de fer apologi apologia dels que no despunten. Sí, o hauríem de fer donar, tenir una estratègia diferent a l'hora d'ensenyar als gossos, de dir, doncs, mira, aquests que fa més temps que estan, que estan al centre doncs, són els que poses en un lloc més atractiu ja. o un lloc on hi hagi menys, menys gossos. No, obviamente vegades... si un perro introvertido o tímido que se asusta, que, que, obviamente que eso no ayuda en una adopción, ¿no? perquè a lo mejor... Eh, no sé si va un adoptante y tiene pasa 10 minutos y en esos 10 minutos ve, no sé, 100 perros a lo mejor tiene solamente cinco segundos para mirarlo y si en esos cinco segundos el perro mira para abajo ya ha perdido su, su posibilidad, ¿no? Ostras, eh? fer, tots, tots <ríe> Clar, no? eso es una buena campaña de publicidad, ¿eh? El que hemos de hacer es todos miren capa d'algo. Exactamente. Claro, espera esta oportunidad. Y eso pasa una con, tinteria, lo, con los perros però, adiestrados, ¿no? Uh -huh. Que son los perros que, que utilizan para paraterapia, son perros educados, extrovertidos, que salen, que están sociabilizados y salen, por eso salen en adopción rápidamente clar clar. clar. O si sigui, hauríem de fer una campanya, Sílvia que un lloc de fo que fos els que ningú vol, el que, el que ni els que ningú no es mira o alguna cosa així. Uh, sí, que que... A vegades ja perdona eh, dels que ningú vol, que de letxos que són, la gent se'ls mira. Sí, però catalogar-los eh? pels que ningú vol perquè siguin, o sigui, la camp les campanyes dels que ningú vol perquè siguin llleixos normalment no ho fem, ha de ser que tinguin sí. algun defecte. Però quan tenen si falta una orella, o falta la pota, o li falta un ull... Sí, però vegades això atreu. Uh, sí, però... Perquè la gent a pujar, a vegades la gent va a la protectora a mirar-se el més desvelit. Ja, però aquest no és, són intermedis no és el pobre desgraciat ni és el més maco. Ja. Aleshores, amb aquest, ja. suposo que el que hauríem Aquí. de fer, és, com diu Marcelo, és posar-lo doncs, del grup d'animals que serveix, que serveix doncs, per fer teràpies o, o educar-lo, perquè sempre un gos educat és molt més fàcil donar-lo una adopció, perquè, per exemple, ara que la setmana passada vam fer unes captures de... de d'a uns gossos ensalvadjits, una manada que anien per les nostres muntanyes i clau i quan aquests animals, dius, ostres... I com, com vau que fer que... aquesta captura de de Ho pues mirar... expliques com si re, però jo m'imagino aquí mirar... ara tot, tot l'equip de rescat darrere d'a uns gossos apartats. Tota no, nosaltres no és que tinguem un equip de rescat, nosaltres tenim dos persones que un és el Kike i l'altra el Mamadú. Bon, bueno, pot ser un equip, ja. Sí, són clar, un sí, part de l'equip, que es dediquen a anar a recollir doncs, els gats o els gossos que ens, quan ens avisa la policia local eh, es van a buscar al municipi i els traslladaran al centre d'acollida. Normalment eh, el que es fa és que qui troba aquest gat o gos el dipositen a la policia local o el deixa lligat en algun lloc i anem a recollir. Normalment són animals de companyia domèstics, uh -huh. però...